Blogalizasiva. Ya la, la teléfono en Vestaldeán, David Martínez Daocao, Arrachaldeón, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué, tal? ¿Qué, tal? ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Eta gaurkoan, esaten genuen zailoren hasieran, eran, eba, azkegunearen eta donostiako atxilotuen inguruan ari gara desenditze egiten oa indikan, zuere gai hori ekartzen diguzu eta pentsatzen dut batez ere gai horrek sarean izandako dako oi hartzuna zarela, ez da? Bai, de etxo, pasan astean e, azkeguneak eta berton eman diren, dinamika guztiak e, zarean oi hartzun osan dira izan, izan dabe, eta uste ot, oso beharrezkoa dala gaur egun, e, e, horretatxik itxeit naiz eta interneten, ba, bueno, egun batetik bestera pasatzen dian berriak, galatzen dira hori iragan izango basian moduan, ez? Hmm. Bertan, e, ba, lan ondia zen e, prentxari eta interneteri erreparatuz, e, edo hurbiltzen zela ikusten zuen hor bulebarreko kioskoan, ba, prentxagunea montatu ba, zegoela, eta bertatik informazio pila bat, eta E, etengabeko informazioa atera da egun hoietan, ez da? Bazen, badago historia bat beste gunean gube irratian honk ginean irola nonen inguruan ez da Eta bertoko, berton zegoen lagun bat deit, deitu gendun. Eta esan zaskun, berton zegoen gauzari politzena komunikazioan inguruan sala apur bat kaotikoa zala. Bakoitzat bere proposamenak bialtzen neba zala, eta proposamen horrek gauzatzen siala Eta apur bat, ba, kaoz edo desorganizazio batetik, e, organizazio punto minimo batera be celamentzen zien komunikazioan arloanos o oso polita izan sala hori ikustea. ni peusteot eh kaosaren teoriaan kaosan teoriaan sinies eta uste oingo kausuan oso ondo jakila eta kristol lana indabela hor bait sare soziale gravilles edo bai referente moduan, edo gune zentral moduan, e, izan dugun askegunea.wordpress.com e, bloguean, ez, egunerik egunera e, izkuntzut ezberdinetan e, berriak e, publikatzen zituzten, eta Twitterren ere bai askegunea jaztaga, zein resist8, basket8, eta donostia sortsi edo donostia 8. Eh, erderazko Twitterkin zijoana, tren topik izan da eh, Estatu, estatu Espainiarrean. Nire uste oso, oso lantzuku nahi indabe. Hmm. Ez dakit eh, bereziki dagoen eh, olako, olako eh, aipamen bat egiteko eh, ba, bertan atera den informazio guzti horren eh, artean. Ez dakitakazo, eh, batxilotze momentu horretan eh, argitaratutako ba, bideoak edo zer, zer azpimarratuko zenuke ba, guzti horren artean? Mi zer zer azpimarratu bierbadan kaso honetan, eta beste guztie e, e, mine in barik, ze danak indabe oso lantzukun eta ona landerren izena azpimarratuko honetan. E, Lander horbe laitzergiako kasetaria da, eta kristol lan hain dau e, patsan aztean komunikazioan e, streaming pilo bat indauz, bideo pilo bat e, igodauz e, bai Jotubera zingero bere argiako blogera, eta zenean, be, e, azken momentuan, e, atxiloketa hori prozesatu nahi eginiko, be, hartzen dabe. De eto, badago, YouTube ogei minutuko bideo bat oso, oso argiadana, eta oso era, e, eraginko hor baten e, ikusten dela desberdintasuna, pertsona, eta baten harteko desberdintasuna. Eta hor, zelan hartzen daben, zelan botatzen daben lurrera, inkluso ertzein batek selan esaten dotzo se muera. E, bera, aprentzatza hartela, agirian okinda beniko. Bueno, ba, uste dut pri nabarmentzeko De etxo, Euskal Herriko kasetarien elkarteak e, beste, beste gunean, uste dut barikuan izan zala. E, edo ez dakit atzo, aztelena edo pasan barikuan izan, e, izan bazan. Aztelena izan bihar da. Aztelena e, publikau ebien bere, bere aldeko... Eh, idazki bat. Baialan eta guztizde, nahiz eta beran izena holanz eh, nola baita zatiaren azpi, azpi marra garria iruditen jatan, beste pertsuna guztiak inda geldana, be, eskertzekoa eh, gaur, iarkitza garri dau. Ba, hemen e, nire horrean daukat berria.info, bertan alkarrizketa bat egiten diotela, eta gero e, saioan zehar izango dugu aukere bai Euskal Herratietan egin dioten alkarrizketa bat entzuteko, baina badago beste berri bat horrekin erlazionatua irakorriko ez dut, abertzea erriluitzen zaizun, baina segurtas, segurtasun e, saioak e, esan homen du arbelaitzek ezuela bere buruak azetari gixe identifikatu. Ha, oso... Oso ez dabaida da hori. De etxo, gaur da, interneten da, gaur egun, eta ikusi daiteke daitekezen lan, lehen momentotik e, bere agirian eskua, eskuan dekon. De etxo, e, hartu bezein pronto eskua, eskua igo, eta, eta argitagardik usten da agiria eskuan dekola. Beraz, e, bueno, ba, gizarte ez esango dau edo guk guk aktivistak esango dugu benetan e, sinesten dugun e, euren bertsinoa edo benetan gure begiekin ikusi duguna eta ondin jo youtubean ikusi al doguna sinesten dugu eta nik neuk argi diko sida nire nire nire posizioa baita aipatzen zenuen bideoa ikusita ere bai posizio asko ere bai argitzen argitzen aldira Beste kontutxo bat aipatu nahi nizun, ez dakit horren inguruko informazioa duzun edo ez, baina zien momentu batzuk, eman emantzun, e, Twitterreko e, kontu batzuk e, itxi dela. Mm -hmm. Ez dakit horren inguruko? da, hola da. <laughs> e, Inda gauza ban, nire oso interesgarri izan dana, ta horren inguruan be, hauzen hartu bierko gendun, ni ondino ez dakit hor nire, nire buruak ze postura hartuko eban, Baya, bueno eh desberdinetan tuitatzen sales eh azken egunetik inne bina izan e, desberdin bakoitzeko e, kontu kontua sortu eta espainoles eta ingeles zuteatzen ebian eh kontubiak eh eh ezabatu Twitter berak ezabatu inne basan ze bueno zerata askoitzen hasi eta nazio baina sinos sei in, eh internazionalean e, lortzen ari ziren e, ba, medioek naiz zer e, irudi horrek e, publikatu eta horretarako ba, bueno, e, gizarte sibiletik horrelako egintza bat hitzea bada ba, bere, bere meritua. Borduan ba, bueno ba, baten bat hitzaion gustatu eta espainolesetengoa ez eztuetan erisian dikontuak e blokeau himebizen ala metagustizbe barriak sortu ebizen e, ba, egun uzteot ezabatu ezabatu izan egun berdian barriak hein zian Eta horrek ja, ni dakidan edarteo usteot e, ez zirela zabatu. Baina e hori ja, ekomediatikoa nabaria zen. Eh? De etzo, e, egun horretan bertan, Errusiako, ez dakito zehondo, zein medio zen, ze, laguna komentatu, komentatu zostan baita, Errusiako medio baten e, berria eta bideo bat e, agertuzak, De aquella manera, zo bonaz, genioan, ba, YouTubeko linka jarri bien eta, eta ezer guti. Baia, bueno, hor be, eso zer, eso zer komenta, ozan, ezan, eite, be, que Euskal Herrian egin ez da bena, e, Rusian in hortik ba, hor dixier da, ozan... E, dagoen medioren baten. Eta hori, hori ipatune nizune bai e, amaitzeko e, sarearen bidez, interneten bidez ere bai, ba, nazioartetik hainbat e, eta hainbat e, atxekimen du eta hainbat eta hainbat e, ba oi hartzun eman zaio guztio neri ere bai, eta hori ba bertan e, prentxagune horretan indako lanari esker ere ez? Hori da, hori da. De eto jakin behar dugu, e, maia internazionalean, e, Espainian, Madrigen, eh bueno, de hecho e, beste bi hondi eh hondi dela bat inden izan e, e, azkegunea omendu, eh askegunea homendu, e, e, erakutsi nahian eta poliziak beste beste bi lagun antifascista e, atzilotu ebazan, orduan orbe, beste, beste bi preso politiko hauz. Eta beste maia internazionalean, bai, emondau, de hecho, zinzeineko agentea honen inguruan berbaitzen egon da, ez kontu ofizialetatik, bai, bai, haribide zinzeineko aktivisten kontuetatik, <coughs> Brusel alsetik ere heldu dira txio eta eta bai batzuk eta blogetan bere reper, reperkusinoak indau, de hecho, gurean, nire etzako zauz narketa interesgatria indau, hiturrik e, e, bere, bere bloguean, no? oin esna soroitzen zein da zindan anesteka, bai, bueno, seguro unago Twittera hiltzen baduzu arkitoko dozu, eh? no nauznahitzen daueen eh, askegunea izan badaen eh em eh, doskal uda berriaren eh, esnatzea. Bueno, or, ikusiko dago etorkizunak zer esaten dauen, bai, bueno, hor ba, argita garbikeratzen da eh, atximentu maila estelaizan, izan beste, beste gune eta esparru askotan izendako modukoa. Hmm. Da bibar millesker gaurkoa e, gurekin negotagatik eta osnarketa guzti hauek ekartzeagatik eta ezer erre geitu ez nahi bazu horrengor arte. Ba, prinzipio son año ikusiko gauamendik aurrera izan emoten daen honelako honelako gauzak ehitzea eta honelako aktibismoa sortzea, ta nikuste dut etorkizuna leko leko leko hasela beraz animo guzti oi eta aregeiago ba atzilotu bai. Ba, mi eskerreta laitzer arteesan bezala. Ondo segi agur. I'm <music> still